Tidak, ba, gaurkoan ere bidai e, atalean murgilduko gara argu joan saioan gurean da e, bueno, Nora aldizkariko zuzen daria Hector Hortega Kaix Hector Egunon! Egunon, hortzi! Gaurkoan farora goaz, e, aipatu genuen, ez, e, otxagabia baina hortikan e, aparte herri hori albo batera utziz e, esan behar dugu, zaraitzu Ibarra dagoela eta oso politia dela, ez da? Holanda bai, e, dudabarik, zaraitzu Ibarreko herririk ezagunena otxagabia dugu, eta ondo dien moduan ja beste programa baten azaldu genuen, eta bizitatu genuen, hola baitz baina e, egia da ba, Ibarrean gauza gehiago daudela ikusteko merezi duela eh bat egitea Saraitzu eta herri txikituak diren arren ba, bai e, euren natur inguruagaitik eta baita ere eh herri txiki horietan aurkituko ditugon ba gaitik ba merezi du bertaraino joatea osteratxo bat egitea eta eta bueno ba hango eh guztiekin gozatzea Uhum. Bueno, adibidez, ze ikusi dezakegu bertan? Bueno, papeitu, e, zera saraitzu ibarrera e, egualdetik sartzen bagara eta generalean hori izango da e, erabiliko dugun e, bidea, biderik e, oikoen adalako, lehenko-lehenko merezi du e, geldialditxo batekitea saraitzu ibaiak zabaldu dituen a, aitzarteak ikusteko. E? Oiek dira ja e, egualdean dauden aitzarte edo arroia oiek E, zaraitzu Saraitsu e, Ibarretik ateratzeko eh zera ba benuke, pasabideak benuke eta hor dago pat oso sospetsua arbaiongoa errepide ondoan ikusiko dugu eh e, Nafarroa bat zazpizortzi errepidearen ondoan, hilzo mendatea pasatu eta gero, hortxe e, ikusiko dugu, e, zera, desbideraketa, eta desbideratze horretatuik, e, zera, balkoi naturalbatera jongo gara, eta hortxe gure honetan, agertuko zaigu, arroia horren, ba, handitasuna. Pentsatu behar dugu, 6 kilometro luze dala eta leku batzuetan, ormak, eh, modu vertikalean lareun, metro e, jaisten direla e, errekaraino. Beraz, e, aitzarten artean ba, Euskal Herrian daukagun e, onenetako bat dudabarik. Bidean aurrera egiten dugula, eta e, ze, ja, zaraitzu Ibarrean ja, barruragoz hartzen garela, horiako arroia gehiago dagoz, eta horietako batei batzearren adidez, ba, aizpurgikoa ere e, e, esan genezak. Eta Santa Koloma ere inguruan dago, badaude beraz, hoiek e, kapalagoak dien arre, bueno, ba, ikusten da zaraitzu Ibarrak, e, oztopa hundiak gainditu behar esan dituela e, ze, Ibarretik ateatzeko, baina e, lortu egin duela bere indarraren eta urteen poderioz. Uhum. Bueno, herri txiki asko daude bertan, ez? Hori da, eta bueno, nahi badozuek gu kapurbet, ba, e, multzo bitan banatuko ditugu. Leleengo, hegoaldekoak e, aipatuko ditugu. E, e, esan behar dugu, zaraitzu ibarra, e, zera, m, klima aldetik e, bitan banatu daitekela. hegoaldea esango benuke, siku hau eta beraz paisaia, e, ba, E, desberdinagoa, ez hain berdea esango genuke, baso gehienak e, pinudiak eta hartadiak dira, naiz eta ameststiak, arestiak eta pagadi batzuk ere badiren, e, baina e, ikusiko dugu e, batez ere aipatu ditugu hoiek hartadiak eta pinudiak e, diela nagusi. Eta hor herri txiki txikiak aurkituko ditugu lehengoa euskartze, e, gero izize galose e, igri. E, gorza bera, eh, oso oso txikiak, eh, oso jende gutxi bizi dala, naiz eta, bueno, guztietan gustietan bizi da jendea. Ez adibidez, aurreko, eh, sea Ibarrera sartu baino leena herri batzuk iaia esan daiteke utzik daudela, eh, baina sarotzukoak, salaitzukoak danak, eh, eh, ba, bueno, dituzte eta, eh, nik hoietako bat aur eh, aukeratu dut, naiz eta danak merezi duten bisitatzoa bat eta da hitzailea, eh, eta hitzaile dago, zera mm, bidetik apur apurbet desbideratu behar gara, eta e, zaraitzu ibarreko eskerraldean ez, dago, edo, bueno, beto zan da eskuine aldean, ezkerra aldean egualdetik bagoaz, eta da, esango benuk, alboko ibar txiki bat. Eta, mendi altu ez inguratutako e, arantxikia da, eta aranaren erdian, ba, hor dago, errixka bat, hitzaile bere e, elizarekin, bere frontoiarekin, bere etxe dotoreekin, eh, arrisko etxeak, eh, zera, eh, leio gotikoekin, eh, zera arkuak, eh, osea ate nagusiak, ba, bueno, arku eh, zorrotzak izaten die askotan, eh, 17. mendeko jauregi, jauregi bat ere badauka, eh, badauka be bai, eh, eh, Ibarrean gordetzen den askenengo eh, garaia, eh, zera haezko e, aldean eta gehiago daude, baina saraitzun bakarra dago, e, bere sortzi zutarrien gainean altzatzen dan biltegi hori, eta... E, hori dana natur paraje batzuden e, so, e, natur paraje erdian hortxe daude e, hor mendiak, apurtxu betanuntzago aretako mendiak, e, inguru horietan e, e, euri asko daugenean ur jauziak sortzen dia horrere e, e, arroia txiki bat daukagu, hitzaileko ateak esaten dutena, e, alderdi horretatik bai natura, bai e, zera, erriskaren e, zera, arkitektura, erri arkitektura, ba, benetan merezi dute. Bizitatxoa. Eta gero oso bitxia da herriaren ganean dago Arburuako ermita, Arburuako ama Eta hori e, e, izena berak zaten doan bezera Arkaitz baten ganean dago Eta gortik e, zaraitzu ibarreko egoalde oso amen peratzen da Eta horretara joaten dira ba, ingurutako herri guztietakoa joaten dira e, zera, ba, Errome saldiak egitera ba, maiatza eta eka inaldean izaten dira Baina bueno, urte osoan ere gehiago izaten dira Oierdia Igualdeko zerak eta, hau aipatu egon bezala, merezi du benetan, badibidez isitzen geldialditxo bate egin eta bertako etxe dotoriak ikustea, igarira ere hurbiltzea, aurre ere, eh, 16. eta 17. mendeko arrisko etxe soragarriak eh, ikusiko ditugu, horre ere eh, ermita bat dago argiloako ama, em, zera, Haran baten erdian, eh? Ibar estu baten Larraize errekanen ondoan han bera bakarrik eta baso soragarrien erdian inguru horretatik ere mendira, e, mendian ibiltzeko, e, bisikletan ibiltzeko, bueno, e, aukera eskala egiteko be bueno, aukera pilo da e, sortzen seiskigu inguru horretan. Uhum. Eto aiek izango ziren, egualdeko bai. eh? Gero, nahi baduzu aipatzen ba, ditugu labur-labur ere eh, Iparaldekoetan eh? Hor ja, esaten dugu e, Paixai aldatzen dugu Zareitzu berdeago bilakatzen da Eta basoak Batez ere Eta E, zera, haritzak eta batez ere pagoak nagusitzen dira. Eh? Eta pinua bebaia, eh? eta gero jakina, purtsuet horrein dikera iparralderago, hortsia iratiko bazoa azten da, iratiko jana, eta abodiko mendiak. Bueno, ba, herri horietatik, aipatzerren batzuk, labur-labur, ordo kahu jaurri eta, eskarose eta itzaltzu. Eh? Itzaltzu, badakizu, itzaltzuko bardoa ospetsua, ba, bueno, ortsia ukizuen, eh, leyendak bintzat, ortsia ipintzen zuen erri txikitsikia da e, zulo batean sartu eta sandaiteke, eta egisue kontu ba, itzaltu izen antzedanez, esan nahi du izei zuloa, eh? beraz jahorrek ematen digu inguruko e, landare biaren berri eta eta aldetik, ba, bueno oso aranestua dela hor saraitzu handuina erreka e, sortu berria dago eta lerretatik erri txikitsua da, baina e, bai hor eta bai eskarotzen ba, e, etxe dotoreak ikusiko ditugu, zean behengana edo lur sorua eh, arriskoa da eta lerri horretatik ba gozatua hartuko dugu eh, herriko kaleetatik ibiltzen, eskarotzen, bueno, 11 etxe datorre ikusiko ditugu, herri nagusiagoa da, eh, hiriburu e, Saraitzuko administratiboa da eta hor ere merezi zaigu eh egin, paseoan ibili, eh morea jauregia ikusi eta bueno, oro har eh herriko etxe sar guzti horietat, e, horietan barrena bak ez? Eta gero, ba, inguruetan aipatu dugu landaridi ja desberdina dala, paisaia desberdina dala, e, eskarotzen bertan adibidez, ibilbide bat dago jatsuleko ur jauziak ikustera, erritiko zaur daude, paseo erresa, ondo, senale, senale estatuta dagoena, inguru ere m, ibilbide gehiagoin daitezke, ba, adibidez, herriko e, bordak bizitatzen duene e, sa, bidea, Jaurrietaia ja, e, mendirago dago, e, zera e, Aezko alderago eta herri hori ondelaun bat urte ia guztiz erresan. Eta alderdi horretatik bailiza eta eta beste bi edo hiru etxe izan hisi bestea ba arraskerostik egindakoa da. Baina hori ere oso herri bitxia da oso altua eta besteak bezala ba, ia beti berde irauten duen paisaia baten erdian dago. Orduan merezi du duda bari eta Saraitzura e, joan Eskero, ba otsagabia eta iratiko oiana saparte, ba herri e, guzti hauek bizitatzea. <hazitzen> bueno, eta amaitzeko nola iritsi bertara. Bueno, ba Oihartzun aldetik e, ukiko zenukete gutxi gorabera hon eta 135 kilometro ordu bi eta ordena gutxi gora bera, eta errezenak otxe hartu ezkero, izango litzateke A ma bosta hartu hando hainien, eta e, bertatik, iruñera joan, eta behin iruña pasatuta, e, beste autopista bat hartu behar dugu, autobia kasuanetan, A hogeta bat, e, eta horrekin irun berri aldera iritsiko gara. Eta irun berrin, E, ja beste errepide bat hartu behar dugu na 178 eta horri mm, segika ja Saraitsun barrena sartuko gara len aipatu dugun bezela bale lengo eta gainerako arroia hoiek zerkatuko ditugu eta gero ja ba uskartze, eta eh ba, herri guztiekin topatuko gara Maitor ba, Ortega nora Aldizkariko zuzendaria mina esker beste behin ere harrera egitegatik eta horrengo arte horrengo arte bai